Игра наистина. Имало едно време малко момче на име Мама Нана. Той бил най-големият войник на гората и всички говорели и го възхвалявали за неговата храброст. Кой е най-чуд сред всички на света? Най-честен, най-знатен, най-мъдър на света? Мама, Мама, нана. Хей, кой е най-чуд сред всички на света? Най-знатен, най-честен, най-мъдър на света? видиш ли го, срещнеш ли го, подобре се скри, ма-ма-ма. Крал на джунглата, Крал, крал, крал. на джунглата, Крал, крал, крал, Крал на джунглата, Крал, крал, крал, Крал на джунглата, крал, крал, крал. Крал на джунглата. Събоди се! Събоди се! Кралят! Кралят! Събоди се! К какво? и се, мързеливецо! Отиваме да вземем изумруда! Пак ли? Пак ли? Уморих се да бъда маймуна, ясно! Трябва да развалим проклятието! А за това ни трябва изумруда. И така, за пореден път, както всеки ден, Фреди и Мама Нана се отправили навътре в гората, за да търсят изумруда. Вървели ли вървели, докато Мама Нана не се е уморил. Братко, може ли да починем за малко? Но не трябва да спираме, докато не е залязло слънцето. Братко, моля те само за малко. Оф, добре. Щом двамата седнали да си починат, изведнъж чули някой да ръмжи. Това бил един дракон. Хора на моята територия? Бя, бя, бягай, братко, бягай! Като изрекал това, Фреди хукнал и изчезнал зад дърветата. Мама Нана останал втрещен, непомръднал. Мама моля те, не ме наранявай. Драконът поклатил глава развеселено. Да те нараня? Защо да те наранявам? О, значи, щом съм дракон, ти предположи, че ще те. О, не, не, не, не, не исках да. Спести си го, не ме е грижа. Кажи ми, какво правите на моя територия? И защо маймуната те нарече братко? И каква е тази превръзка на окото? Дълга история, аз имам време. Маймунката е моя брат Фреди. Един ден в къщата ни дойде един отчелник, да иска храна. Бях навън в гората и събирах дърва за огън. Брат ми си беше запазил една червена сочна ябълка и тък му се канел да я изяде, когато отшелника почукал на вратата. Мили приятел, много съм гладен. Ще ми дадеш ли нещо за ядене? Брат ми искал да помогне на отшелника, но мисълта да даде ябълката го смутила. А съжалявам, сир но нямам никаква храна. Щеше ми се да ти помогна. Отчелникът имал силно обоняние. В момента, в който Фреди отворил вратата, усетил, че има ябълка. Ти ме излагай! Имаш една ябълка! Не, не, нямам. Още лъжеш. С това те проклинам да се превърнеш маймуна! И така го превърнал в маймуна. Когато се върнах с цепениците, заварих в къщата една маймуна, която плачеше, И так му се канех да я изгоня. Тя ме заговори. Пуснах цепениците и хукнах да търси учелника. Когато го намерих, го помолих да развали проклятието. М -м -м, имаш ли нещо за ядене? Да, едно парченце сирене. Дадъл го на но той не го взе. Само се усмихна. Явно си честен човек. Това ми харесва. Виж каква. Навътре в гората има един род, който може да бъде открит в истинския му вид. Само през деня и то само от човек. Който никога не е лъгал. Ако успееш да го намериш... Ще намериш начин как да развалиш проклятието. Само слушай Изомруда. И после изчезна. И от тогава с брат ни излизаме всяка сутрин да търсим изумруда. И се връщаме преди здрач. А превръзката на окото? Казва, че така изглежда яко. Ах, и колко греши! Знам... Просто се надявам скоро да намерим изумруда. Минаха месеци, а още не сме го открили. До сега. Какво имаш предвид? Изведнъж ярка светлина обградила дракона и той целият заблестял с вълшебни прашинки. Аз съм изумруда. Фреди? който се опитвал да разбере какво става от храстите, видял само ярка жълта светлина. Какво става? Мама Нана възседнал дракона и той веднага полетял. Фреди видял как жълтата светлина изчезва и бързо изкочил. Къде? Къде? Къде, брат ми? О, не! Драконът сигурно го отвлякал! Братко! Мама Нана прелетял над голямата река и стигнал близо до двореца. Приземили се на разстояние и драконът отказал. Това е дворецът на крал Хамар. О, чувал съм за него. Цялата гора му принадлежи. Да, и не само гората. Кралството му се простира над континенти. Еха, а защо дойдохме тук? Да върнем обратно, брат ти. Драконът обяснил на мама на Ана всичко за помпозния крал Хамър и манията му да играе играта наистина. Хванал е феите, на които всъщност принадлежи гората. Ако успееш да победиш краля в собствената му игра и да освободиш феите, те ще ти помогнат да развалиш проклятието на брат си, а гората ще стане по-приветливо място. Ето. Вземи този рубинен рок, за да го имаш като залог при играта. Той ще го поиска. Мама на Ана кимнал и влязъл вътре в двореца. Когато кралските стражи казали за момчето, което е дошло да играе играта на истината и има бляскав рубинен рок, кралят се зарадвал. Я днес щастливият ми ден. Жертвата ми идва на крака. Представили мама Нана на краля и той много се зарадвал, като видял рубинения рок. Веднага му обяснил правилата. Добре, момче, запомни правилото. Да казваш истината независимо каква е. О, има и още едно правило. Да не ме оскърбяваш независимо как. Това е. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ако спечеля, аз ще взема... <към> Рубини, ти, Рок. А ти какво ще поискаш, ако сещаш се? Победиш! <към> ще поискам феите тяхната гора да бъдат свободни! Кралят се разгневил на това, но се успокоил, като мислял, че няма как Мама Нана да победи. Добре, тогава. Да започваме. Сложи си върху сферата и отговори на въпросите ми. Ако кажеш истината, тя ще засияе в синьо, ако ли не – в червено. Мама Нана кимнал. Аз ли съм най-великодушният човек на света? Мама Нана прошепнал нещо и после казал. Да! Сферата станала синя. Крал Хамър останал приятно изненадан. Министрите обаче били стъписани. Наистина ли? Добре. Смяташ ли, че съм най-добрият сред всички? Мама Нана отново прошепнал нещо и казал. Да! Сферата заблестяла в синьо и кралят бил много впечатлен. Въпреки, че дълбоко в себе си започнал да се тревожи. Добре, последен въпрос. С скрито намерение ли дойде тук? Мама Нана се усмихнал и казал. Не. О, чудо! Сферата пак светнала в синьо. Трите ти въпроса свършиха. Сега е мой ред и имам само един въпрос. Обичаш ли поданиците си? Кралят се стреснал. Не се било случвало до сега някой да му задава въпроси в играта наистина, защото всички, които играели, губели още в самото начало. Сферата почервеняла, както и лицето на краля, от смущението. Министрите били шокирани. С наведена глава, той наредил на стражите да освободят горските ангели и да им върнат територията обратно. След това се изправил и напуснал залата. Мама Нана бил доволен. Когато излязал с фейте, драконът казал «Браво, мама Нана! Но я ми кажи, как успя да накараш сферата да свети в синю, след като ти съвсем... Хм, не казваше истината». «Ами... Аз изобщо не лъгах. На първия въпрос прошепнах под носа си. За майка ти. На втория въпрос? За всички крале в кралството ти. Сещаш се, понеже той е единственият крал в кралството си. Аха, ами, на последния въпрос. Ти имаше тайно намерение. Нямах. Намерението ми бе да освободя феите. И това обявих на краля още в началото на играта. Драконът се усмихнал, феите също, защото били много впечатлени. Щом стигнали гората, цялата джунгла ликувала за завръщането на феите. Те върнали отново човешкия вид на Фреди. А той от своя страна обещал повече да не лъже. Феито обявили, че новият крал на джунглата ще бъде Мама Нана. Той бил много щастлив от това, защото винаги го искал да живее в джунглата и да се грижи за природата. Благодарение на своята мъдрост и справедливост, Мама Нана станал това, което винаги искал. Хей, ли, кой е най-прочут сред всички на света, най-честен, най-знатен, най-мъдър на света – Видиш ли го, срещнеш ли го, по-добре се скри. Мама, нана, крал на джунглата. Крал, крал, крал, крал, крал. Крал, крал, крал, крал на джунглата. Крал, крал, крал на джунглата. Крал, крал, крал, крал. джунглата.